6. Legea controlului. Aveți o părere bună despre dumneavoastră într-o asemenea măsură încât simțiți că sunteți pe deplin stăpân pe propria viață. Reversul acestei legi constă în faptul că aveți o părere proastă despre dumneavoastră într-o asemenea măsură încât simțiți că nu sunteți stăpân pe propria viață sau că sunteți controlat de alți oameni sau de alte împrejurări. Dacă simțiți că șeful, facturile, experiențele dumneavoastră din copilărie, sănătatea sau orice altceva vă controlează și vă forțează să faceți sau vă împiedică să faceți ceea ce vă doriți cu adevărat, se consideră că aveți un loc extern al controlului. Oamenii cu un loc intern al controlului, cei care simt că se află în spatele mecanismului propriilor vieți, au tendința de a fi lipsiți de stres și de a avea un randament ridicat. Oamenii cu un loc al controlului extern, cei care simt că ceea ce fac este dictat de alți oameni și alte forțe, au tendința de a fi foarte stresați și de a avea un randament scăzut. După mai bine de 25 de ani de cercetare în acest domeniu, s-a ajuns la concluzia că un sentiment al controlului este absolut esențial pentru a avea randamentul cel mai ridicat. Primul corolar al legii controlului este Schimbarea este inevitabilă. Schimbarea este în același timp înspăimântătoare pentru majoritatea oamenilor. Evitarea schimbărilor de orice fel, chiar și a celor pozitive, este o dorință adânc înrădăcinată în ființa majorității oamenilor. Tocmai din acest motiv, obiectivele sunt atât de importante. Obiectivele vă permit să controlați direcția schimbării. Obiectivele vă oferă un sentiment mai intens al puterii și al bunăstării personale. Al doilea corolar al legii controlului este Schimbarea controlată determină în mod inevitabil realizări mai mari decât schimbarea necontrolată. Munca zilnică în vederea realizării celor mai importante obiective vă poate garanta că vă veți simți mai bine și veți realiza mai multe decât în cazul în care nu ați munci automat veți avea un simț mai accentuat al controlului. Cel de-al treilea corolar al acestei legi este Pentru a avea control asupra vieții dumneavoastră, trebuie să începeți prin a avea control asupra intelectului. Oamenii fericiți și de succes au obiceiul de a se gândi și de a vorbi doar despre lucrurile pe care le doresc. Oamenii nefericiți, care nu au succes, petrec din păcate majoritatea timpului gândindu-se și vorbind despre ceea ce nu își doresc. Datorită legilor convingerii, așteptărilor, atracției și corespondenței, orice lucru la care vă gândiți sau despre care discutați urmează să apară în viața dumneavoastră. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Examinați viața dumneavoastră cu atenție și observați care sunt părțile sale ce vă provoacă cea mai mare cantitate de stres, nervozitate sau frustrare în mod regulat. 2. Hotărâți-vă să luați o decizie în fiecare dintre aceste zone, fie pentru a începe, fie pentru a termina ceva, pentru a face ceva sau pentru a vă opri din ceea ce faceți. Fie că este vorba despre o slujbă, o relație sau o investiție de timp, bani sau sentimente, Luarea unei decizii pentru a întreprinde o acțiune de orice fel va reduce stresul și va crește aproape imediat sentimentul puterii personale. Amintiți-vă întotdeauna unde sunteți și ce sunteți.